Радянський державний партійний діяч. У 1939-1944 роках голова Ради народних комісарів УРСР. Партизанам я писав вірші і навіть одержав листа від товариша Ковпака, де він писав про те, що він робить на черепах фашистів. Це тільки цвіточки, а ягодки будуть впереді. Микита Сергійович викликав нас на фронт. Тичину Рильського і мене. Тичину тоді призначили наркомам освіти України, яку ще мали тільки звільнити, а Рильський працював над словником, і вони не поїхали. Поїхали Головко, Малишко та інші. Примітка. Тичину тоді призначили наркомам освіти України. В 1943-1948 роках Тичина був наркомом. Рильський працював над словником. Йдеться про російсько-український словник, що готувався тоді до видання. Вийшов у 1948 році за редакцією академікою АНУРСР Калиновича, Булаховського і Рильського. Малишко Андрій Самілович, 1912-1970 роки. Український радянський поет, громадський діяч. А про це я багато сказав у поемі «Вітчизна», яку Прожогін так нечесно критикував, коли мене потім били за вірш «Любіть Україну». Але про це потім. Примітка. «Вітчизна» – поема, написана в 1949 році, яку теж було піддано необ'єктивній критиці, як і деякі інші твори поета. Після редакційної статті – «Проти ідеологічних перекручень в літературі» в газеті «Правда» 1951 року, 2 липня. Ми бували іноді на передові, маючи базу глибокого тилу при штабі Воронезького фронту. Годували нас не дуже гарно. Перше було завжди з трофейних картопляних очистків, і в мене дуже болів живіт». Микита Сергійович іноді запрошував нас до їдальні штабу фронту і підгодовував нас. Я наїдався так, що в мене живіт ставав як тугий мавританський барабан. Одного разу Микита Сергійович показав нам фото свого сина, льотчика, що загинув смертю хоробрих. Коли Микита Сергійович розповідав нам про смерть свого сина, він якраз тримав у правій руці повну ложку супу, а в лівій – фото сина. І мене вразило, що ложка супу в його руці не здригнулася, не пролилося з неї ні краплі, хоч у душі срібноголового воїна бушувала буря. Я цю бурю чув своїм серцем, повним любові до людини, що так любила і любить Україну, що уособлювала для нас її, які, які йому належали наші гарячі і вірні серця. Я з захопленням дивився на нього, на цей залізний спокій батька, серце якого обливалося кров'ю жалю за сином. А от і веселе. Власне, це веселе могло кінчитися дуже сумним. Ми були в сьомій гвардійській армії. Наша база була в селі, де розташувався політвідділ армії. Коли ми приїжджали з передової, вона проходила берегом Дінця, золотої ріки мого дитинства. І німці били за неї по нас із важких гармат. Так хлопчик-господаря хати, де ми жили, завжди зустрічав нас так. Но, як діла, пацани? Закуріть, є?" І от стою я у дворі, а в солдатському, в солдатській гімнастерці, в офіцерських темносині галіфеї, кирзових чоботях, пілоці, портупеї з ТТ на боці та знаком пошани біля серця. Ми тоді ще не були атестовані і не мали звань. Підлітає до воріт подвір'я, у якому я стояв, мотоцикл з передової. Мотоцикл із човником, у якому сидів маленький, нервовий і гарячий генерал. Рукою в чорній рукавиці він зробив ладний і гострий жест. Мовляв, біжи, я йду до нього. Тоді він кричить мені, ей ти, бігом, я йду. До нього. Підходжу до човника и кажу маленькому генералу. Вы поосторожнее? Він. Ты кто такой? Я писатель украинский. Він, Ага, ну извиняюсь, э -э, скажите, пожалуйста, где здесь полит отдел армии? Ну, я не знаю, но здесь есть товарищи, которые должны знать. Генерал вылазить із човника иде за мною, нетерпляче хльоскаючи стеком поблизькучі халяві свого чобота. Я трохи відчинив ворота сарая, де головко Малишко і кореспондент радянської України майор Купцов грали в карти і випивали горілку. Я тихо сказав Малишкові, «Андрію, тут тебе хоче бачити один громадянин». Малишко вийшов, позіхаючи і мутно кліпаючи своїми японськими оченятами, та ще з рухами скуки, байдужості і втоми. Він ще як слід не розгледів генерала, як той бурею гніву налетів на нього, ти як стоїш? Ну і так далі. Малишко тільки злякано і зблідло стояв, вистручившись перед генералом, а той одводив на ньому свою душу. А потім лукаво глянув на мене і спитав: А може би, это тоже писатель? Я сказав: Так, «Да, писатель. Тоді генерал з словами Я теж люблю літературу пішов від нас, нервово хльоскаючи стеком по блискучій халяві свого чобута. А Малишко гірко образився, «А чого ж ти мені не сказав? Він же міг мене розстріляти!» А я пішов за сарай і заплакав з образи, що генерал кричав на мене і називав на ти. Танковий корпус нагородили гвардійським званням, і ми були в цьому корпусі. Мене вразив командир танкового батальйону. Молодий хлопець у поросенових чобітках, що швидко і заклопотано ходив між танками. Він був невисокого зросту і дійсно нагадував мені підлітка. Всі танкісти були молоді-молоді. Це ж було перед битвою, а вони себе тримали так, ніби не вони мають ринути крізь океани ворожого вогню визволяти рідну землю України. Серед них були сини різних народів нашої батьківщини, і всі вони були як брати, що йшли з вогню в вогонь від легендарного Сталінграда. У бліндажі один танкіст, що недавно був кавалеристом, гаряче доводив усі переваги коня над танком, як живої енергії і дружби кавалеристів над дружбою танкістів. Але його розбили по всіх пунктах, і він, тяжко зітхнувши, Погодився. Мабуть, він сумував за своїми друзями і конем. Перемагають армії з молодим командним складом. Я чув чи читав про це. Я написав для танкістів від їх імені вірш «Клятва танкіста» з нагоди близького вручення їм гвардійського прапора і читав його їм.